Moartea. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Romani 5 cu 12. Plata păcatului este moartea. Romani 6 cu 23. Moartea a fost înghițită de biruință, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Isus Hristos. 1 Corinten 15, 54 57 Doamne, spunem, care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de precători sunt? Psalmul 39,4 Frica de moarte îl întristează pe omul osândit de conștiința sa, dar cel care are în el o bună mărturie, acela dorește cu aceeași parțiune și moartea și viața, Sfântul Isaac Sirul. Faptul că Dumnezeu ne-a lăsat ziua morții necunoscută este ceva mântuitor pentru noi ca să se îndeletnicească fiecare cu gândul mântuitor la ziua cea din urmă. Fericitul Augustin! Noi ne temem de moarte fiindcă trăim în neglijență și nu avem o conștiință curată, Sfântul Ioan Gură de Aur. E bine să prevezi viitorul ca un om chipzuit și să observi prezentul ca un om muritor, Sfântul Efrem Sirul. Neștiind locul și vremea în care ne așteaptă moartea, o vom aștepta în orice vreme și în orice loc fericitul Augustin. Așteaptă totdeauna moartea, dar nu te teme de ea, Sfântul Nil, Sinaitul. Cel ce vrea să zidească din nou o casă veche, mai întâi scoate din trânsa pe viețuitorii ei, apoi o surpă și din nou o ridică într-o formă mai bună. Cei scoși nu se supără, ci din se bucură, pentru că și-ațintesc a țintesc luarea minte nu asupra dărâmăturii văzute, ci și-nchipăie clădirea viitoare, deși ea nu se vede. Același lucru îl face și Dumnezeu cu noi. El surpă trupul nostru ca să introducă din nou sufletul cu o mai mare slavă, prin urmare, să ne ațintim privirea nu asupra dărâmăturii, ci asupra slavei viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Când ne sculăm din așternut, e cu totul nesigur dacă vom ajunge până seara. Iarăși, când dorim să odihnim trupul cu somnul, cât este de îndoielnic de vom vedea lumina zilei de mâine. Sfântul Vasile cel Mare E cu neputință să petrece în ziua de azi în mod evlavios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 Gol a intrat în lume, o, dacă și din viața a ieșit golit de păcate, Sfântul Vasile cel Mare. Faptul că omul nu știe când va muri este o milostivire din partea lui Dumnezeu. Ascunsă este ultima zi. Să fim atenți cu fiecare zi, fericitul Augustin. Numai cel ce a înțeles într-adevăr ce este hotarul acestei vieți, poate pune hotar greșelilor sale. Sfântul Isaac Sirul Judecata e deja la ușă, dar chiar de n-ar fi așa de aproape tot n-ar trebui să fim fără griji, sfârșitul vieții fiecăruia are aceeași putere pentru cel chemat la viața viitoare, ca și sfârșitul lumii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Creatorul morții este păcatul, Sfântul Ioan Gură de Aur. O, cu ce bucurie așteaptă moartea cel care se află în Harul lui Dumnezeu, Sfântul Alfons de Liguori. Păcătosul, în adevăr, se poate teme de moarte, căci el de la moartea aceasta trece la altă moarte care va ține în veci, Sfântul Ciprian. Moarte bună are acela care la moartea s-a murit deja mai înainte pentru lumea aceasta, Sfântul Ambrozie. Cine iubește pe Dumnezeu și dorește să-L vadă, acela rabdă cu pace viața aceasta ca o povară și moare plin de bucurie. Fericitul Augustin! Să nu ne temem de moarte când e sigur că vom fi încoronați după moarte. Sfântul Ciprian Ce nebunie mare ar fi însă să crezi că este cer despătător și totuși să deplângi pe cei care se mută de pe pământ acolo. Sfântul Ioan Gură de Aur cel ce a trăit bine nu poate muri rău, fericitul Augustin. Drepții n-au nicio moarte, ci o trecere la viața de veci, Sfântul Atanasie cel mare. Să nu-i mai zică nimeni a moarte, ci începutul vieții, Sfântul Bruno. Moartea nu-i numai sfârșitul necazurilor, ci și ușa vieții, Sfântul Bernard de Clervo.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 Vorbind despre moarte, o roagă astfel, deschidem, mi soro dragă, dacă tu nu-mi deschizi poarta, eu nu pot intra ca să mă bucur de Dumnezeul meu, fericitul Ieronim. Cei osândiți, chiar și dacă n-ar simți altă durere, singură rușine aceasta ar fi un iad pentru ei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cu o singură privire se vor cunoaște toate păcatele celui judecat, ca și cum ar fi zugrăvite Sfântul Vasile cel Mare. Fiecare om se teme de judecata dumnezeiască, dar, pe când păcătosul trece de la frică la disperare, credinciosul trece de la frică la încredere, Sfântul Bernard de Clairvaux. Cum se poate ca creștinii să creadă în judecată și în veșnicie și totuși să trăiască așa ca și cum acestea n-ar exista, Sfântul Salvian? Sunt două cărți după care vor fi judecați morții, Evanghelia și Conștiința, fericitul Ieronim. Fiecare înger în ziua judecății va mărturisi contra celui care a disprețuit Harul lui Dumnezeu și toate prilejurile de cercetare. Origen 3100 Te vor învinui rănile lui Iisus Hristos. Cuiele vor grăi asupra ta, iar crucea lui va striga împotriva ta, dacă respingi harul mântuirii adus de el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă în ziua judecății se va cere socoteală pentru orice cuvânt nesocotit, cu atât mai mult se va cere pentru unul nerușinat, Sfântul Grigorie cel Mare. Veni Veniva ziua judecății și vei afla într-adevăr ceea ce deja de mult te-a înștiințat Dumnezeu. Fericitul Augustin, în puterea noastră stă cum să fim judecați, Sfântul Elegiu. Oricine și-aduce aminte de Gheenă, nu cade în ea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Priviți la cei mari ai lumii, ce duc cu ei de pe patul morții? Moșii întinse, trai îmbelșugat, locuințe mărețe, toate trebuie să le lase în urma lor, Fericitul Augustin. Omul trăiește rău pentru că nu se gândește la moarte. Sfântul Alfons de Liguori Cine se gândește în continuu că trebuie să moară, acela toate le disprețuiește cu multă ușurință. Fericitul Ieronim Cine așteaptă moartea în fiecare oră va muri bine, chiar dacă aceasta ar veni pe neașteptate. Alfons de Liguori Să privim mormintele ele, într-adevăr, sunt cele mai bune școli spre a cunoaște deșertăciunea acestei lumi și spre a învăța știința sfinților, Sfântul Ioan Gurădeaur. Nu este altă naștere a morții decât păcatul, Sfântul Grigorie de Nisa. Dacă vrei să trăiești în sfințenie, năzuiește să ai totdeauna moartea înaintea ochilor tăi, Sfântul Alfons de Ligori. O moarte cât de bună este judecata ta, înțeleptul Sirah. Cine cugetă la moarte nu poate iubi pământul, Sfântul Alfons de Liguori. Moartea pune capăt tuturor fericirilor pământești, Sfântul Alfons de Liguori. Consideră-te de acum mort, tu care știi că trebuie să mori, Sfântul Laurențiu Iustinian. Cu lanțul în jurul gâtului și cu fiecare pas ce-l facem, ne apropiem mai tare de moarte, Sfântul Ciprian. Se luptă omul împotriva flăcărilor, a valurilor, a armelor de tot felul, a puterii regilor, dar vine moartea și cine îi se poate împotrivi, fericitul Augustin. Celelalte bunuri și rele ale noastre sunt nesigure, singură moarte e sigură, fericitul Augustin. Moartea nu se teme nici de avuție, nici de păzitor, nici de purpură, împărați, ci trece peste toate și își face lucrarea, Teodoret al Cirului. privește în morminte și vezi, oare poți deosebi cine a fost slugă și cine stăpân? Sfântul Vasile cel Mare Dumnezeu tăinuiește ora morții spre binele nostru, ca astfel totdeauna să fim pregătiți de moarte. Sfântul Grigorie, teologul. Moartea te așteaptă în tot locul și tu în tot locul să o aștepți, Sfântul Bernard de Clervo. E dreaptă pedeapsa ca păcătosul la moarte să-și uite de sine dacă în viață și-a uitat de Dumnezeu. Fericitul Augustin. Aceasta o susțin tare, aceasta am învățat-o din nenumărate experiențe, că ca acela care totdeauna a avut o viață rea, nu poate avea un capăt bun, fericitul Augustin. Scumpă este moartea credincioșilor pentru că e capătul ostenelilor, coroana învingerilor și poarta vieții, Sfântul Bernard de Clervaux. A muri rău nu înseamnă a muri de moarte năpraznică, ci a muri în păcate. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine moare în dragoste de Dumnezeu, nu se amărăște pentru durerile ce îi le aduce cu sine moartea? Sfântul Alfons de Ligori Isuse, ai suferit o moarte atât de amară pe muntele Calvarului ca să-mi câștigi mie o moarte dulce. Sfântul Alfons de Liguori preamărește-l pe corăbier, însă după ce a ajuns la țărm, Sfântul Ambrozie. Ce este moartea decât îngroparea păcatelor, Sfântul Ambrozie? Aducerea aminte de moarte și de judecata din urmă este un leac bun împotriva păcatului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu-i cu putință să se teamă de moarte cel ce a trăit o viață bună și neprihănită, fericitul Augustin? Toți iubitorii de argint, iubitorii de slavă și iubitorii de plăceri trăiesc așa pentru că se tem să nu moară în grabă, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce se teme de moarte nu este slobod, ci rob al tuturor, teofilact, cel ce știa a filozofa multe despre înviere, cum ar putea să se teamă de moarte și să se înfricoșeze de ea? Sfântul Ioan Gurădeaur. de Aur. Cei ce se tem de moarte sunt cei ce nu cred în înviere? Sfântul Ioan Gurădeaur. de Aur.